jamezala lagure gomitekin topatzeko ten urea dugu egunoan ahtza lopazeta renin baihi. Nahi eguna. Esker, onera eto jirik, eh, zu hartzea hostia asareko kide eh, zira, zu janin kanbo egitaj eta militantea, elu eh, jorien ba besteko, eh, haste buru untako mareñako lujen okupazua epatuko dugu, eh, nola ez? Teko nola iraganden, eh, hasteko behar behar etaraziko dizuegu ekinza eh, unen eh, ispiritua zer zen, zer erakutsi nahi okupatuz hiru eh, egunez, or, janin? Be, gure... Uh... Ja, ni gure indarrak biltzia, gure inguruan diren jende guziekin, eta argita garbi eraiteko ez dugula amore emanen. Lur horietan ez da eraikuntzarik izanen. Mm. Hala hori zen, elburua, uste dut... Hora, uh, gure mm. determinazioa erakutsi dugu eta erakutsiko dugu. Lortu da, indar erakusten, indar metaketa hori erakusten, ezakit, hartzen edo Bai, etapa bat da ere, eh? Marieneako borrokakia baditu zortzi urte, eta horrein eh, berri bat ireki da horre. Eta, bon, espero dugu azkena izanen dela, eta ez dugu ara itzultzerik eh, izango alabalitz, erran nahi luke eh, buigek eta kanboko erriko etxeak eh, gehiengo baten kontra, erabakiko lukela, ala ere lanen astea. Mm -hmm. Kasu hortana aste buru untako eh, bat, eta espero entzun dutela, da erratea lanetan hasten astenbazizte etorriko gira eta oztopatuko zaituztegu. Hmm. Hor, iru egunez, ala ere mugatua zen, hiru egunekoa, zer gertatzen, z -zer, z zer dira urrengoetapak, egen duzumez zela, o brak astenbaldin badira, egunetik biara munera, z zer egitenako alko duzue? Be, pentsatzen, gu aurri zanengira, gu kambo ajak, baina uh, ingurukoak ere beharko ditugu. Hortako, la, uh, bon, gu, nik nahiz, uh, nahi dugun egian, hori talde hori, uh, duela, be, uh, dakitzen, be... Uh, Eriko kontseiluko pozizioko bai, bai, bai. taldea, beraz? Hori taldea muntatu ginuen, eta, uh, fe, erriko kontseilua, bai. edo erriko etxe hartzeko. Hori txistetik bada. Eta muntatu genuen talde hori, eta talde horrekin uh, segitzen dugu. Baina, uh, Argita garbi, uh, borroka hori eramaiteko, behar ditugu uh, beste talde batzu, eta behuetan uh, siginen bestekin, gero hor bon uh, ostia orain dinek badakigu zer uh, den, eta ostia behar da, eta behar gurekin lan egiteko, bakarrik ez dugu irabaziko. Baina ez da bakarrik gure ahazoa, mm. kanbon, gauzak ahastatu behar dira kanbon. G jadanik baditugu oferma. galdu ditugu lujasko eta hori egon dugu denok aski eta denen artean pentsatzen dugu hori lortzena aldela Hor izan da mobilizazio egitaja manifestaldia yeah. ere la, larun batean minen bada ere bide judiziala ori zertanda hori ere ez dakit, zut, lehen eta pabat galdu zinutela kadek badu aukera dei egiteko yeah. auzitegian gelditzeko um, lan hori edo proiektu hori zertanda Da, Lehen eta pazakini uh, galdua ez nuke hori iranen, egia da ez dugula ongi pasatu, baina eman diren argumentuak uh, gure alde dira. Mm. Erraiten du telarik lujochtan ez dela biperrik egiten edo uh, ez dela arbolik uh, landatzen eta haien argumentuak horiek dira. Ez zuten argumenturik. Bez, bordalera joaiten gira, apelean, han espero dugu irabaziko dugula. Baren, jadanik irabazia duguna da kanboko ergiarekin. Regularkip, etxazetxe pasatzen gira paperikin, eksplikatzeko zertan giren, zerden beste etapa. Eta hor, senditzen dugu aldaketa izugarria ate aki dira jende hori da gurekin mintzatzeko egia da batzuak jin dira akamp kampamendurat mm. ez denak senta okupazioa behar bat pizkabat beldor egiten du batzueri, me hori, iraba, boruka hori, jadanik kanbon beden irabazidugu. dugu. Gehiengoan batzuere asigira pixkatu juntzen, hau eh, eh, zapesatik, eh, marienako Hai. lujen nondorioz, ez baitu te bat egiten erriko eh, etxaren proiektuarekin hori xainale da zuentzat, hasteko? Bai, hori, eta gero beste berri bat bat, ere bai FDSoak manifestaldira deitzera. Mm. Bon, bakotsak bere arrazoi eta ambizioak ditu alako proiektu baten kontra agertzeko. Behar basen dira, uh, zarbaitira bazen aldela. Eta ea bakotsak bakotxak horretatik uh, uh, zer puskateratzen duen. Guretzat uh, garaipena denen aizanenda eta denek uh, parte hartu bat dute, eta ikintzamuta guziek balio dute. Mm. Bai uh, gehien gotik ateratzea, bai buigeko uh, berinetan pintalak egitea, bai elkarretaratzeak, eta guzi horrek du uh, indar bat Indar berritzen ez, eta azkenean zerbait lortzen. Entzun dira manifestaldean e, jendeok bilduda, laborari izan edo ez, bada hor, zerbait batzen dituen lujaren aferak, batzen ditu egitajak, hori egen gozien duke? Edo okay. zein za, luj, azkenean? Bai, pentsatzen dut bai ez. Nolaz? Be, nik uste dut, u dauntan gertatu denarekin ere, batzuek zoek dute, e, hemen a, ekoiztu beharko direla, jan behark ditugunak. Eta ikusten dute emeki, efe, ori, bada hori alde batetik, eta presioan kere, badira kanbon, kanpotiak asko, dirudunak, geienak, zenta eieri buruz eginda, publizitate, guzia. Eta uste dute emeki emeki bakotxak ikusten duela, e, beste belaunaldiaren ez dela posible izanen. Eta hori uste dut... Uh, mugimendu bat sortzen duela. Zaintzen ditugu lujak, baina eskoaleriko indigenak ere zaintzen du behar dira. Hmm. Eta orta, nik uste dut ere, hortan girela. Gure kultura txikitzeko, hizkuntza txikitzeko, lujaka txiki behar dira, hor hmm. bizi behar gira. Eta hori uste dut, gehiengoarentzat orain rentzatorain garbi dela. Hmm. Eta hori burrokatuz. Egan ba, dugu, urrengo uh, etapak, Zein dira oszeneta ijan dugu egunetik biharmunera asten dira obrak, peje misaguna da eta mentuko ez da, ez da, ez da statua, zer estatua ze egiten al duzut ba, Alde batetik bada guk egin dezakeguna eta gero beste batetik uh, buigek eta herriko etxeak egin ezakena ez. Yeah. gure ustez, ez dira bihar goizazan etorriko. Beraz badugu denbora hurrengo eta prestatzeko. Nola uh, denen artean uztuko uh, dugu eh? luzzendia nahi dugun herria, Ustia eta etorri nahi duen guzia, ongi etorria da. Zerbait amankomuna ezan enda, segur, ez da simbolikoa ezan hori uh, ere, eraginkora ezan enda. Gero, badabeste elementu bat, uh, buigen aldetik, jonden astean, uh, errandute uh, elkarrezketari irekiak zirela. Uh, zerra nahi du horrek. ohituraz... guztia. Uh, Errandezagun uh, instituzio edo podereek zarbain edutelarik imposatu egiten dutena da uh, lehen, uh, kolpe batean joan eta egina. egin. Tamaktatzen bada biziki ongi. Ikusten badute baela oposizio aski azkar bat, uh, bigarren karta da egatea karizketara irikia gira. Hori uh, klasiko bada, nazerran nahi du horrek. Hatasun puntu bat ere ari dela e, nolapait gauzatzen beren alderdian. Beraz guk horrez dugu lasatu behar e, uste dut guk oziatik. E, elkaresketa bat irekitzen balin bada, buigi erranen diogun gauza bakarra dela ohakkitera. Hmm. Ba, ez da negoziaziorik izanen gurekin hori arrgita garbi. Baina badakigu kanbon adibidez, badirela beste batzu, nun eraikunt sozialak egiten aldiren. Zenta horiek dira falta kanbon. Hmm. Untxa, eh, ez da daugtan bukatzen, asteko Mareinako afera eta orbiletik esikrituko dugu. Milesker, eto jirik gorri jatiko esikritu da. Bai, Milesker.